Don Juan de Austria A keresztény flotta felállításának és felszerelésének két fáradhatatlan szervezője volt. Egyikük a török elleni hadjárat megszállott apostola, ötödik Pius pápa, a másik az Egyesített Flotta főparancsnoka, Don Juan de Austria. Személye nem csak a kortársak előtt, hanem a következő évszázadok népköltészetében is valósággal legendás alakká vált. A lovagi erényeket megtestesítő ifjú hőssé, akit Isten küldött az eddig megállíthatatlan pogány törökök legyőzésére. De ki volt ez az ember? kivételes élet története nem mindennapi személyiségé formálta a különben is jó képességekkel született fiúcskát. A hatalmas ötödik Károly császár házasságon kívül született fia volt. Feleségének Izabellának a halála után a császár sokáig búskomorságban szenvedett. Egyik Regensburgi látogatása idején Bemutattak neki egy csinos és szép hangú fiatal leányt, a flandriai származású Blomberg borbálát. A nagy úrnak megtetszett a lány. Rövid, egy évig tartó kapcsolatukból született 1547-ben egy Jerobos névre keresztelt fiúcska, akit csak később kezdtek Huánnak, Jánosnak nevezni. A gyermeket megszületése után hamarosan elvették anyjától. A császár többet nem törődött a fiatal nővel, csupán halálos ágyár rendelt neki évdíjat. A fiúról azonban, akit sajátjának ismert el, és akinek királyi vér csörgedezett az ereiben, sajátos módon gondoskodott. Egyedül második kamarását, Don Kuadát avatta be a csecsemő származásának a titkába, amikor gondjaira bízta. A császári udvarnak egy bizonyos masszí nevű zenésze, vissza visszakívánt vonulni az udvari szolgálattól. Kuáda saját birtokának egyik falujában telepítette le. Ezen észre, és kedves, jólelkű feleségére bízta a gyermeket, anélkül, hogy elárulta volna kilétét. Azt mondta a házaspárnak, hogy a császári udvarban magas méltóságot viselő egyik úrnak a fia. Okmányt írattak alá a gyermek átvételéről, és megeskedték az új nevelőszülőjüket arra, hogy sajátjukként fogják gondozni, nem árulják el a titkát, és senki másnak nem adják oda csak annak, aki felsőbb helyről aláírt okmányjal a gyermekért. Évről évre tisztes pénzt folyósítottak a nevelésére. Néhány év múlva, amikor kis sér felcseperedett, a falu lelkészének kellett volna oktatnia a kisfiút, de az a sekretcsésre bízta ezt a feladatot, akitől bizony nem sok ismeretet szerezhetett. Később az egy mérföldnyi távolságba fekvő szomszédos faluiskolájába járatták a kis járomost aki naponta gyalogolt oda-vissza az iskolába, mint a többi falusi gyermek, és ugyan olyan egyszerű ruhába öltözött, mint ők. Foggalma sem volt valódi származásáról. Nevelőszüleit anyjának és apjának hitte. Néhány év múlva azonban meghalt a muzsikus, és özvegyétől elvették a fiút. Egy napon fényes hintó állt meg az egyszerű ház előtt, és a belőle kiszálló előkelő udvari ember a falu legnagyobb csodálkozására mély tiszteletet mutatott a hét éves daróc ruhás kis parasztfiú iránt. Hát képzelhetjük a fiúcska zavarát, csodálkozását, amikor az előkelő úr a maga arany és ezüst edényektől roskadozó asztalához hívta meg ebédre majd magával vitte. Nevelő anyja, aki őt őszintén szerette, keservesen megsíratta a válást. Ezután nemesi gyerekekhez illő ruhába öltöztették, és Don Cuadal kastélyába vitték. A házas párnak nem volt saját gyermeke, így az úrnő örömmel fogadta férje közlését, hogy egy nagy embernek Kedves barátjának a fiát ezentúl sajátjukként fogják nevelni. Jeromosnak, akit mostantól fogva Huannak neveztek, szerencséje volt, mert második nevelő anyja is nagy szeretettel nevelte. Ő különben nényének és nagybátyjának tudta a Huada házas párt. Most már mindazokra az ismeretekre megtanították, amelyeket ekkor fontosnak tartottak egy nemesi fiú számára. Kuada kamarás, hogy a tróról lemondott és kolostorba vonult ötödik Károly császár közelében lehessen, a kolostorhoz közel eső faluban vett házat, és ide költöztette át feleségét a fiúval együtt. Egy alkalommal bemutatták a súlyosan beteg császárnak, E házasságon kívül született késői gyermekét. Az ekkor 11 éves fiú igen meggyerte a tetszését. Halála előtt egy okmány készített, amelyben saját természetes fiának ismerte el, és elrendelte, hogy mindenkori örököse méltó módon gondoskodjék róla. Ha a fiú kedvet érez rá, lehetőleg legyen szerzetes de ha adottságai más irányba vonzák, akkor nem kell erőltetni a papi pályára. Ötödik Károly hamarosan meghalt. Jeromos Juan maga is részt vett a három napig pompás gyárszertartáson, noha nem tudta, hogy saját vér szerint való édesapját temetik. Kuáda csak ekkor tudatta második fülöppel, Ötödik károly törvényes fiával és a trónon utódjával, hogy az a fiú, akit immár évek óta nevel, neki féltestvére. A most már főnemesi nevelésben részesülő fiút nagyon féle begyomás érte. A következő évben elvitték a Valladolid eretnek égetésre ahol neki is végig kellett néznie 15 elítélt tűzhalálát. Hát, megrázó látvány lehetett egy 12 éves gyermek számára. És közben egészen biztosan sokat foglalkoztatta saját rejtélyes származása is, hiszen most, az ünnepélyes égetés szertartása előtt is fürkésző szemmel nézte végig a király nővére, Donna Huana majd pedig áthívta a saját páholyába, ahonnan az eseményeket szemlélték. Sem ő maga, sem az udvari előkelőségek nem tudták, hogy mivel érdemelte ki ezt a nagy érdeklődést és figyelmet. Néhány hónappal később azután megoldódott minden rejtély. 1559 nyarán második Fülöp, aki Német Alföldről visszatért Spanyolországba, meg akarta végre ismerni öccsét. A bemutatás egy királyi vadászaton történt meg. Kuáda egy lovon ülő, fekete ruhás nagyúr elé kísérte a fiút, és azt mondta neki: Térdej le, Dohuan, csókolj kezet ő felségének. tekintetű, szürke szempár végig a térdelő fiú alakját. Végre megszólalt második Fülöp, Némi elérzékhenyedéssel a hangjában. Tudod-e, ifjú, ki volt az atyád? A szegény fiú éppen ezt nem tudta, és a király kérdésére csak zavarta, hallgatott. Ekkor Fülöp leszállt a lováról, megölelte, és ezt mondta. Ötödik Károly, az én uram és atyám volt a te apád is. Dicsőb, atyád, nem lehetett volna, és én köteles vagyok téged fivérem elismerni. A körülálló nemes urakat pedig felszólította. Ismerjétek el, és tiszteljétek ezt az ifjút, mint a császár természetes fiát, és mint a király fivérét. Huán most lovára szállt, és úgy fogadta a nemesség üft és és szerencsekívásságait. Nevét Don Juan de Austria-ra változtatták, hercegi címet kapott, és Valladolidban házat, udvartartást rendeztek be neki. Rangban a trónörökös Don Carlos, valamint a király húga, Donna Juana után következett. Az uralkodóház fő hercegeinek kiáró fenség megszólítás azonban nem illette meg és a templomban sem ülhetett a királyi emelvényen. Micsoda változásokat élt meg ez a fiatal ember? Gyermekkorának falusi környezetéből fényes hintóval ragadták el, ettől kezdve a nemesi fiúk életét élte, míg 12 évesen megtudta, hogy a királyi háztagja. Bár törvénytelen származása miatt korlátozott jogkörrel. 14 éves korától négy éven át az Alkalai Egyetemen tanult, s az udvari élethez és a fegyverforgatáshoz szükséges ismereteket is megszerezte. 18 éves korára sudár szép ifjúvás erdült. Vele született kedvességével, figyelmességével szinte mindenkinek a szeretetét megnyerte. Törvénytelen származása azonban arra sarkolta, hogy minden áron bizonyítsa hősiességét, kiválóságát. A szerzetesi életre semmi hajlandóságot nem mutatott. Minden érdeklődése és ambíciója a katonai pálya felé vonzotta. Ez a leküzdhetetlen szenvedélye akkor vált világosá, amikor Málta 1565. évi ostroma idején Engedély nélkül a csapatok után szökött, hogy részt vehessen a hadjáratban, de a sereget nem érte utol, mert az már elhajózott. A király végre hozzájárult, hogy a katonai életet válaszza, és néhány év múlva, 1568-ban Főtengernagynak nevezte ki a 21 éves ifjút. Huan, Ekkor szállt először tengerre a kalózok üldözésére. A kortársak álmulattal jegyezték fel, hogy milyen gyorsan megtanulta a tengerészeti ismereteket. Figyelme mindenre kiterjedt, a szerűen tudott bánni. Nagy fegyelmet tartott, de kedvességével és higatságával, szeretetüket és együttműködésüket is megnyerte. <gül> Csupa olyan adottság, amely elengedhetetlen egy jó hadvezérnél. Az udvarnak is kedvence volt a regényes életű herceg. Itt azonban sérelmek is érték. Amikor 1568 októberében a király néváratlanul meghalt, a temetésen az udvarmester nem azt a helyet jelölte ki számára, amely véleménye szerint őt megillette volna. Erre sértődöttségében és haragjában kolostorba vodult. Na ott aztán hamarosan rádöbbent, hogy mennyire nem neki való ez a jámbor élet. És amikor hírét vette a mórok felkelésének, felajánlotta a királynak katonai szolgálatait. Második Fülöp megbízta a felkelés leverésével. Don Juan, egykori nevelő atya, Don Juáda kíséretében. 1569 tavaszán indult el a hadjáratra, amelyben minden alkalmat megragadott katonai tapasztalatok szerzésére. Személyesen is részt vett több vakmerő vállalkozásban. Egyetlen cél lebegett a szeme előtt. Katonai sikerekkel és személyes hősiességgel akart fényes nevet szerezni, hogy azzal hidálja át a szakadékokat amely a törvényesen született fő hercegektől elválasztotta.